De a fiatalember majd megmenti. Fölbátorodva a gondolaton, hogy valószínűleg nem sokára jön, méri kilépett a hátsó ajtón a házból, és a fiatalember kunyhója felé indult. Fölment az alacsony téglalépcsőn, behajolt a hűvös kunyhóba. Jaj, de jó, milyen jó ez a hűvesség a bőrén! Leült a fiatalember ágyára, fejét kezére támasztotta. Bakája körül játszott a betonpadlóról felcsapódó hűvösség. Végül felhezzent, nem szabad megint elaludnia. A kunyhó kerek falamentén cipők sorakoztak. Méri rájuk bámult. Milyen jó, milyen szép cipők. Évek óta nem látott ilyet. Felemelt egyet -egy csodálattal tapogatta a fényes bőrt, elolvasta a címkét. John Craftsman Edinburgh. Nevetett, maga sem tudta miért. Letette a cipőt. A padlón hatalmas bőrön dállt, alig bírta megemelni. Kiborította a padlóra. Könyvek. Pámulat a fokozódott. Olyan rég nem látott könyvet, hogy jóformán olvasni is alig tudott. Végignézte a címeket. roc és hatása. roc és Afrika szelleme. roc és küldetése. Rocz. Mondta Méri fennhangon, Tétaván. Annyit tudott csak róla, amennyit az iskolában tanult, ez pedig meglehetősen kevés volt. Tudta, hogy roc megfordított egy földrészt meghódított egy földrészt. Mondta fennhangon, és büszke volt rá, hogy ennyi idő után is emlékszik még erre a mondatra. Ross egy gödön mellett ült egy felfordított dézsán, angéi otthonára meg a hódításra váró országdészre gondolt. Méri elnevette magát. Nagyon mulatságosnak talált ezt a mondatot. Azután azt gondolta, elfeledre az angol fiatalember Ross és a könyveket, de hiszen még nem voltam a boltban. És tudta, hogy oda el kell mennie. Végigment a bolthoz vezető keskeny ösvényen. Már alig látszott az ösvény, csak parázta volt a bozótban, azt is a fül. Néhány lépésnyire az alacsony téglaépülettől Méri megtorpant. Ott van az írtóztató bolt. Ott van halálakor épp úgy, mint ahogy ott volt életében. De most üres. Ha bemegy, nem talál semmit a bolcokon. Csak a hantyák építenek szemcsés, vörös alakutakat, és a falakat bókáló szövibe. De azért még ott van. Hirtelen támadt vad dühében megdöngett az ajtót. az kitárolt előtte. A bolt szaga még ott lebegett a levegőben, a dohos, sűrű, édeskész szag beborította. Bebámult. Ott állt előtte. Ott, a pult mögött, mintha kiszalkálna, Ott állt a fekete Mózes. Ott állt, és nézett rá lusta, De fenyegető megvetéssel. Méri halkan felsikoltott, És kitámaggott, visszarant az ösvényen, S a vála fölött hátra-hátra nézett. Az ajtó lengett a sarkain, De ő nem jött ki, tehát itt vár. Most már tudta Méri, hogy mind végig számított rá. Hát persze, hol is várhatna másút, mint a gyűlölt vegyes kereskedésben. Méri visszament az úptetős kunyhóba. Ott volt a fiatalember, ránézett, zavart arckifejezéssel, a könyvek fölött könnyedt éppen, amiket ő szólt ki az imént, azokat rakta vissza a bőrönbe. Nem. Ő sem tudja megmenteni. Méri leroskadt az ágyra. Émeket hatalmába kerítette a reménytelenség. Nincs megváltás. Végig kell csinálnia. És ahogy ránézett erre a zavart, boldogtalan arcra, úgy érezte, mindezt már átélt egyszer. Mikor? Mikor? kutatott emlékezetében. Igen. Véges vége egyszer már fordult egy fiatal emberhez. Egy fiatal emberhez, aki egy formról jött, amikor ő bajban volt, és nem tudta, mit évő legyen. Méri akkor úgy érezte, megmenti magát önmagától, ha hozzámegy ahhoz a fiatal emberhez. Aztán még egyszer érezte ezt az ürességet, amikor végre megtudta, hogy nincs menekvés, és haláláig ott kell élnie a farmon. Még a halálában sincs semmi új. Mindez ismerős, még a tehetetlenség érzése is. Sajátságos méltósággal állt fel az ágyból. Tony meg sem tudott szólalni, mert az óvószánalom, amelyel az asszonyhoz közeledni akart, már fölöslegesnek látszott. Egyedül kell végigjárni az útját, gondolta Méri. Ez a lecke, amit meg kell tanulnia. Ha régebben megtanulta volna, akkor nem állna most itt, másodszor is rászedetten, mert gyengeségében egy emberi lényben bízott, akitől pedig nem lehetett elvárni, hogy vállalja érte a felelősséget. Mrs. Tuner, szólalt meg félszegen a fiatal ember, óhajtott valamit? Igen, igen, de nincs értelme maga sem, mondta Méri. De hát ezt nem tárgyalhatja meg vele. Hátranézett ki az alkonyi égre. Hosszú rózsaszínű felhőságok lebegtek a halványuló kékségen. Milyen gyönyörű este, mondta Méri társadalási tónusban. Igen, beszéltem a férjével, Mrs. Tunnel. Igazán? kérdezte utolés Méri. Úgy gondoltuk, azt tanácsoltam, hogy holnap, ha beérnek a városba, talán menjenek el az orvoshoz. Ön beteg, Mrs. Tunnel. Beteg vagyok én már évek óta, mondta az asszony keserűen. Valahol belül, belül. Nem beteg, nem úgy, hiszen érti. Minden rossz valahol. Viccented Toninak, és kilépett a kunyhóból. Aztán visszafordult. Ő ott van, suttogta titokzatosan. Oda bent, a bolt felé intett. Igazán kérdezte kötelességszerűen a fiatalember, hogy a kedvébe járjon. Méri visszament a házhoz, tétován szemügyre vette a kis tégle épületeket, amelyek hamarosan eltűnnek innen. Ahol most lépked, az ösvény meleg hamakján nem sokára apró állatok vonulnak majd peckesen, fák és hüveg között. Belépett a házba, ha szembenézhessen, halála hosszú vigíliájával Eltökélten stoikus ült le az öreg pamlakra, amelyen kikopott testének formája. Összekúcsolta a kezét, és várt, nézte, mikor halványul már el az ablakok négyszögében a világosság. De egy idő múlva ráébredt, hogy Dick ott ül az asztalnál, a maga gyújtotta lámpa alatt, és őt nézi. Becsomagoltad már a holmidat? kérdezte Dick. Tudod, holnap reggel el kell mennünk. Miért felnevetett? Holnap! Mondta. Kotkodácsolva nevetett, még azt nem látta, hogy dig hirtelen feláll, és arcát kezébe temetve kimegy. Jó, de most már egyedül van. De később látta, hogy a két férfi tányérokat és ételt hoz be, leülnek szemközt vele, és neki látnak enni. Kínálták őt is egy bögre itallal, de türelmetlenül visszautasította. Alig várt, hogy kimenjenek. Most már nem sokára vége, nem sokára, néhány óra múlva vége. De csak nem mentek el, mintha épp ő miatta ülnének itt. Méri kiment, vakon, kezével tapogatta ki az ajtófélfát. Nem csökkent a hőség, a láthatatlan feketeség a házfölé hajol, rá nehezedett. Mögött amit mondott valamit az esőről. Majd esik, ha meghaltam. Mondta magában Méri. Lefekszünk? kérdezte nagy sok állatik az ajtóból. méri mintha nem is érintette volna a kérdés, át a verandán, tudta, hogy ott kell várnia, s a feketeségbe kémlelt, nem látja -e mozgást. Gyere lefeküdni, Méri! Most már tudta, hogy előbb mindenképpen le kell feküdnie, mert atti tik sem hagyja békén. Gépjesen lecsaparta a lámpát az előső szabában, s elment, hogy bezárja a hátsó ajtót. Pontosnak érezte, hogy a hátsó ajtó zárva legyen. Hátról védve kell lennie. A végzetes csapás előről fog lesújtani. A hátsó ajtó előtt ott állt Mózes és szembenézett vele. Körvonala kirajzolódott a csillagos égbe. Méri hátra lépett, aztán bezárta az ajtót. Oda kint van! Mondta Zihá Vadiknek, mintha várt volna erre. Kicsoda! Méri nem felelt. Dick kiment. Méri hallotta, mint járkán, látta a kezében tartott vihallápa ide-oda himpálózó fénysugarát. Nincs adakin senki, Méri, mondta Dick, amikor visszajött. Méri igenlően bólintott, aztán megint bezárta a ajtót. Most üres volt az éjfeketen étrög. Mózes eltűnt. Biztosan bevetette magát a bozótba a ház előtt, gondolta Méri, ott várja majd meg, amíg megjelenik. A hálószoba közepén megállt, mintha elfelejtette volna, hogyan kell mozogni. Nem vetkőzzön le? Kérdezte végül Dick azon a reményvesztett türelmes hangon. Méri engedelmesen levetkőzött, aztán ott feküdt éperen és hülelt. Érezte, hogy Dick kinyújtja a kezét és megérintőt, erre nyomban elernyett. De Dick messze volt, és nem számított. Mintha egy vastag üvegfal másik oldalán lett volna. Méri? Szólt a férfi, Méri nem felelt. Ide figyelj, Méri, beteg vagy, el kell vigyelek orvoshoz. Úgy érezte, mintha az angol fiatalember beszélne, tőle ered ez a gondoskodás, ez a hit, az ő voltak képeni ártatanságában, ez a feloltozás. Persze, hogy beteg vagyok, felelte bizalmas hangon az angol fiatalembernek. Mindig is beteg voltam, amióta az eszemet tudom. Itt vagyok beteg, és a melkasára mutatva felült az ágyban. De aztán lejtette a kezét, elfelejtette az angol fiatalembert, és tig hangja úgy a fülében, mint távoli vízhang a völgyöntúrról. Kifeljé fülelt az éjszakába, és lassan bebarította a rémület attól, amiről tudta, hogy bekövetkezik. Egyszer lefekült arcát a párnák sötétjébe furta, de szemében nem aludt ki a fény, és a fényben ott állt egy fekete, várakozó alak. Megint felült, borzongott. Itt van a szobában, mellette. De a szobában nem volt senki, semmi. Mérénye szörgést hallott, és látta, mint annyiszor a a cikázását az árnyékos falon. Most, mintha bekerítené az éjszaka, s a kis ház meghallik, mint a gyertyaszáll megolvad a hőségben, Méri hallotta a kop, kop, kopogást a feje fölött, a vaslemes szüntelen mozgását, s mint ha egy hatalmas fekete test pókemben mászkálna a tetőn, s próbálna bejutni a házba. Méri egyedül volt, védtelen volt. Bezárták egy kis fekete dobozba, a falak összezárultak körülötte, a tető leereszkedik. Csaptáváset sarokba szorították, tehetetlen de mégis ki kell mennie, kimennie elébe. A félelem ösztökérésére, de a tudatára is felkelt az ágyból hangtalanul. Lassan, lassan, alig mozdulva, leeresztette lábát az ágy sötét felemén, aztán hirtelen megért a tátongó fekete padlótól, s a szokba közepére futott. Ott megállt. Villám mozdult a falon, s megint tovább kelgette mérit. Ott állt már a fűkönydetejük közt, a szőrös anyag érintése állatbőrre emlékeztette. Lerázta magáról, menekülésre készen állt Lábújhegyen, vagy ne kíromadjon az előső szoba feketeségének, amely csupa-csupa fenyegető árnyék. Megint az állati szőr, de most a lábán. Vadmacska hosszú, hajlékony mancsakapott futtában a után. Méri felnyögött félelmében, aztán a válló fölött a konyhajtóra pillantott. Zárva volt, és sötét. Már kint volt a verandán. Hátrált még a falnak nem szorult. Ott védett helyen volt. Úgy áll, tudta, ahogy várnia kell. Ezt megnyugtatta. A rémület köde a szem elől, s a villám cikázó fényénél látta, hogy a falm két kutyája ott fekszik a verandán, fejüket felemelve figyelik. A három karcsú asztalon és a muskát is edények éles körvonalán túl nem látott semmit, még megint nem csillámlott egyet, és akkor a fák sorra feltetszett a felhőség hátterében. Mintha közelednének a fák. Méri teljes erejéből a falnak vetette hátát annyira, hogy hálóinkén keresztül az értes kemény tégla húsába vágott. Megrázta a fejét, hogy kitisztuljon az agya. Slám, a fák megártak, és vártak. Úgy érezte, hogy amíg rájuk tudja összpontosítani a figyelmét, addig nem rohanhatják meg. Tudta, hogy három dologra kell ügyelnie: a fákra, hogy ne üthessenek váratlanul rajta, az ajtóra, ahonnan kijöhetik, és a cikázó táncoló villámra, amely megvilágította a viharfelhő rétegeket. Méri szilárdan megvetette lábát a veranda langyos, érdes téglapadlatán, háttal a falnak szorult, ott kupargott, mereven bámult, minden érzéke megfeszült, pihegőzette a levegőt. Aztán felmordult a mennytörgés, és meglázta a fákat, és megvilágosodott az ég, és Méri látta, hogy egy férfi alak válik ki a sötétségből, közeledik feléje, nesztelenül osalt fel a lépcsőn, és az éberen figyelő kutyák barátságos parkcsóvállással üdvözlik. Mózes két méternyire megállt. Méri látta a széles vállát feje körvonalát, szeme villogását. S ahogy megpillantotta, váratlanul más iránt vettek Méri érzései. Különös bűntudata támadt a férfi miatt, akit az angol fiatalember egy szavára elárult. Úgy érezte, nem kellene más tennie, csak előre lépni, kimagyarázkodni, könyörögni, és akkor eloszlana a rémület. Már szóra is nyitotta a száját, de akkor meglátta a férfi kezét, amely hosszú, görbetárgyat tartott a feje emelve, és akkor tudta, hogy már késő. Elsuhant előtt a múltja, s könyörkésen szájából már-már már előtört volna egy sikoly, de megszakasztotta az álkapcsai közé ékelődő, fekete kéz. A sikoly mégis folytatódott. A gyomrában érezte, majd meghulladt tőle. Felemelte mindkét kezét bekörpített ujjakkal, hogy elhárítsa a férfit. És ekkor támadt fel a bosszuló bozót. Ez volt Méri utolsó gondolata. A fák rahamra indultak, akár a vadállatok. Közeledésük szaja mentölkés volt s mikor végül az agya is felmondta a szolgálatot, s rémülten összeomlott, Méri még látta a hatalmas kar fölött, amely tarkóját a falhoz szorította a lecsapódó másik kart. Lába megrodjant talatta a sötétből felcikázott a vinnám, és lecsapott az éles acél. Mózes eleresztette az asszant, a test a földre hengeredett. Odafenn a Vastetőn az egyenletesen doboló harc tudatára ébresztette Mózes-t, feljött, jobbra-balra forgatta a fejét, felegyenesedett. A kutyák marogtak a lábánál, de a farkcsóválást nem hagyták abba. Ez az ember etette őket, gondoskodott róluk. Méri ki nem állhatta őket. Mózes nyitott tenyérrel szerényen visszanyomta a kutyákat a pofájuknál fogva. Azok meg csak álltak szavartan és halkan, nyüsszítve bámultak. Elerett az eső, nagy cseppekben folytak végig Mózes hátán, és beleborzongott. És egy másik csöpögő hang hallatára lenézett a kezében tartott fémdarabra, amit a bozótban talált, egész nap élesített, fényesített. Arról csöpögött a vér a téglapadlóra. Mózes következő mozdulataiban furcsa bizonytalanság tükröződött. Először hirtelen ledobta a fegyvert a patlóra, mintha meg volna, aztán erőt vett magát, és felemelte. A veranda melvédje fölött kitartotta, a most már szakadó esőbe, és pár pillanat múlva visszahúzta. Aztán tétován körülnézett. Bedugta a fémdarabot az övébe, kinyújtotta a kezét az esőbe, s egyképp megtisztulva már-már már indult volna vissza a felhőszakadásban a tanyára, a konyhójába, felkészülve, hogy ártatlanságát bizonyítson. De aztán letett a szándékáról. Kihúzta övéből a fegyvert, ránézett, majd egyszerűen ledobta Méri mellé, hirtelen támad közönnyel, mert új a hatalmába. Mit sem törődve az albódikkel, aki csupán egy fal választott el tőle, de aki nem számított, hiszen már régen vereséget szenvedett, Mózes átugratt a Velanda elvédjén. Talpre a csopogó esőben, amely úgy patagszott a hátáról, és egy pillanat alatt bőrigáztatta. A lucskos feketeségben, a lábszárát csapkodó vízben elindult az angol fiatalember konyhója felé. Belesett a zajtón. Látni nem láthatott, de hallani hallott. Feszülten figyelt az angol fiatalember lélegzését, de nem hallott semmit. Megkörnyedve belépett az ajtón, s nesztelenül oda az ágyhoz. Ellensége, akinek túljárt az eszén, aludt. A benszülött megvetően elfordult, és visszatért a házhoz. Mint ha el akart volna menni mellette, aztán, mikor a berondához ért megállt, kezét a melvéden nyugtatta, s benézett. Túlságosan sötét volt, nem láthatott semmit. Várt, hogy a vinnám vízesvénye még egyszer utoljára megvilágítsa a kis házat, a verandát. Méri összerándult alakját a tévapadlón, és körülötte a nyugtalanul járkáló halkan, de bizontalanul nyűszítő kutyákat. S bekövetkezett. Hosszantartó vizes vörlönt, akár egy esős hajnal. S ez volt Mózes tiadalának végső mazzanata, oly teljes és tökéletes pillanat, hogy kioltotta benne a sürgős menekülés gondolatát, nem volt fontos a számára többé. Mikor újból sötét lett, Mózes levette a kezét a melvédről, és lassan visszaballagott az esőben a bazót felé. Hogy a beteljesült posszú okozta elégtételhez a megbánásnak, szánalomnak, vagy talán még a megsebzett emberi vonzalomnak is milyen gondolatai -e járultak, ki tudnál megmondani. Mert amikor már hogy 200 métert megtett az ázott pozótban, egyszerre megtorbant, visszafordult, és neki támaszkodott egy fának egy hangyot órása, hogy ott maradjon mindaddig, amíg üldözői el hát nem találnak. VÉGE